قران محترم اور کو دا مولانا زین العابدین کو دا دورہ تفسیر قران دا 44 نمبر 61 چې په مسجد امیر ماویا محلہ خټک سولډر کې په اگست 2008 کې شوهره د دیده میلادو پته یا ساتي اشعادی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین ٹوک جنگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 و باللذی او پاس ده سره جه تاسوه وائه قربانیم پیغمبرانو را اوله و اگه او ختمه کرده و نفل مقتلتو مم تاسولی دیده وجل که تاسوریشتو نیئیم فا ان کذبوکا اے مخه ایسلام مخفکیگه تسلیم فا ان کذبوکا قدیستا تقذیب گئی ویکنان تقذیب شیو ده پیغمبرانو مخکستانه جاو پا سرا پا ودو سرا او بالبينات اد غیر غلیو په کار سره و زبور په وونو کتابونو سره او په کتاب کار سره کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کوم کې د مرګ هکې نن پوره بدل کیږي تاسو له بدلنی پر د قیامت کې بدل شوی د اور نه او دخل الجنه او داخل شو جنت تفقد فز ده کامیابی دغه کوم یو کس د عذابونو د اور نه بچ شو د جهنم د اور نبت بچ علا دی منگو تازو دا او دا عذابون نبج کی نو فقط پاس دا کامیاب دی دنیا کی څوک پاس شو سو پیل شو پس کل کی پکالا جو پونسٹو کې دا پیل پاس ندی چې کم کسو فمنزو زها عنی النار لرکل شو دا او را جنت دا داخل شو فقط پاس دا کامیاب شو دنیا مدو ک که گه مل حیات الدنیا ندی جند دنیا الا مطاو الغرور مگر سامان د دو کی پایکی پینزلس قباه د یهود ذکر کا بیا درې مایسا پایکی مضمون د انفاق او د جهادي ذکر کا د جهاد د فاره د تنظیم ضرورتو او داګه د فاره اصول او ضوابط بیان کا دارنګې پدی صورت کی رد ایسایتم کاو پدی صورت کی ځنګ اوحد او د جنگ بدر واقعات اغیم ذکر کوله په دې آیات کې تفصیل ذکر کای چې دا د الله تبارک و تعالی طرف نه یو امتحان دی چې پتا سو باندې په appBar د خپل مال او د خپل بدن کې امتحان کولی شي چې کم مخالفین خلک یې غریب غاماخا تاسو په پسې پدې را دی ویو او دا هر دور کی, کی. چې کله د حق آواز راپورته پورتشوه نباطل پرستو دا غی خلاف راپیگنڈ کری دی لَتُبْلَعُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلَعُنَّا لَا دا لامم تاکید دفار رازی او دا نونی سقیلم تاکید دفار رازی یعنی ضرور بے ضرور به پتاسوبان ازمیخ کولی شی او دا لا تُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ ورګره خبر الله مونږ تذکر کړو اوس دا وی او دل وی نعمت دي کله صحیح په لا لار او فورا دې ایکسیډنټ کی تیر زیات پریشان نشي علامہ کینمو له خبر را کا چې پتا ته ډېرې امتحانات راځي ګورې ها تاسو ذهنن دې لپاره تیارې وله تله نه فيیکم وان پووس کوم اخ به کولی شي په تاسو پهباره د معنو ستاسوو کې وان فوز کوم په کې تاسو د ن او دمال امتحان به کولی شيګور خیال کوهله ت نه منله نه اوتل کته من قبل کومله ت او خاامامخه ضرور به ضرور وا اور اتاسو من اللذین اداکسانونا چورکی شیوال کتاب مخک استاسو نا و من اللذین اشرکوا او داغکسانونا چې شرکی کړی اذن کثیره بدرد ډیری لګیا وې تاسو په دې دا کتابیان کتاب <تصف> والا او دا مشرکان په دې ردی بویو او دا په هر دور کې امام راضي رحمت الله له ویو چې حضرت سفیان فرمایلی اذا کان الرجل محمودا فی جیرانه و اخوانی فعلم انه مداهن په خیال کا چې کله یو سړی دی او خلک ول ډیر خسرې وي پلان کې ډیر ډیر خسرې پپل ا غوندیا نو کې دوستانو کې ته ته پوه شې د حق مسله په ټاکړه ده که کړه د حق مسله بیانولو لا د پسې خلکو ب ر ډ لک خلک به د د تعابداری کو اونکیوه ونله زینا اشرکو او د کاسانونا چې شیر ک کړړے عزن کا زیرا بې رې ډیر د لیابعیت خلک غبا او کا ل چے رंगے ک بونتي رہंग کاف ل بعد د لې حقکو د دینوالله او روانانی۔ باطل خلق بغفار کيو او دا باطل او بغفا علا قاپلي اغنيساري وي عرفيتو م میں او زغير او غير طبيبا او عادي ثگا کم نو كن د رستي گدارا او دغه دا غر پكيران لګيا اقبال کار بكيو کسپيور پس غافي د سپور غفار د غير د ک نشي کومول وي ومن الذين اشرکو اذن كثيرا او نندا په عاالمی سه باې دا اسلام او د مسلمان خلاف خلافغفا شورو دا په تو توګ باې مسلمان خلکو ته هغی بد اصل کې اسلام خلکو ته بد نام مسلمان پسې بد رې ویلې کېږي په ان تصبیرو که تاسو صبر وکهه ته تکو ځان مبتکو د س نه ته تکو الله نه او پدی بدو وردو تاسو کلک پاتې شو اس پروا مه نکړ فین ذالک من عزم الامور مګې کینان د دې لو کارونونه داد عزم الامور دی دا غه مضبوط کارورنې د نرانو کار دی و اذ اخذ الله میثاق الذین او پدی آیاتی کریمه کې زجر دی علما ہوتا رټنور کې علما ہوتا کتابونه الله و دا غست مری دین به بیانوي او دا به خلکو دراسوې او اذ اخذ الله میثاق الذين او کلا چې غستوا الله وعده کاثانونا او تول کتابات اور کلي شو ول کتاب الله کتاب ورکلې الله په دې کتاب ورکلې نو الله تینه کم میثاق کم وعده غستوا لتبيننه که ضرور ضرور با بیانوی تاسو خلکتا دلتم دبل تاکید شو لام لتاکید او نون سقیلا لتاکید لتو بینن نهو لنناس که ضرور بزرور خامخابات تاسو کلو کلو بیانوی تذی کتاب دا مسائل خلکتا دا مسائل با خلکتا بیانوی ولا تقتمونه نو پټاوې دیلرا الله دې دی علماونه د دې کتاب ولاونه دا وعده راستیو لتبيننه چتا سبا کلو کلو بیان کوي د چا پروابن کوي وي تلوارو کې سایه مه حق ہوگا زبا پر هم نه کبي اخفا نه کیا ه نه کرینګے اے بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے یا بز میں جہاں محکا گے یا ہون میں نہا کر دم لنگے اس پر وامکوا ستاکارو زی مداری لتو بیینن نہو فدیک دا علماء زی مداری ذکر کا خلقو تا بیان کولو امر بالمعروب کول نہیں ان المنکر کول ال دا خلقو دا اصلاح سوچ ساتلو لا تبييننه للناس او للناس ذکر کو استا سوچ با عالمی سوچي لا تبييننه للناس ی ضرور بی ضرور با تاسو کلو کلو بیانوی خلقو تدینا او العلماء و نداوا دا استوا زکه من اغاسه ته زفرمای یا علماء ادینی مالی اوراکمو تعذیتم عن منکرات الاوامی امل امر بالمعروف و النهي عن المنكر فارضتم ان ذاكا اعراض حاضرين اما خذ الميثاق رب عليكم بان تنصحوا بالحق اهل المناكر يا علماء الدين اي ردي علماء تاسو چې تاسو خلق الدين بيانوي اما اخذ الميثاق رب عليكم اي تاسن الله وعدنا وغسطي ا تا صبح خلکو خیر خوای کوي دین به بیان وې لا تو بائنو للناس نو کله علما خپل د مدارف لري دنیا پرشي ما د فارس شي بیا په خلکو کیم ډیر غټه هغه دیني خراشي وکړه علما دا خو دین سوري یو زکه سالق و یا علما د دی نه كنتم نجوم السماء يهدى ظلما پس يرتم حیرا ای علماء و تاسو د اسمان ستوریای او په تاسو لار منديشي تاسو لري تورې تیریو ګرځیدي خو یو خپل مقام ستاسو دا دا. دی تاسو خو یو لوی حیثیت دی شاپور شه قران سے هغه د حق پرست عالم یو نه خلک کړي ده چې حق پرست عالم دی ته وایي شدید بلچا خبره تم غوږ کې دی ها مملیانو کې له مصیبت موش زر بیان کومه زر درسونه کومه زر تقریونه کوم خلک د ما تا غوک او که بل زک مساله بیانه ای درس که یه نبیازو اغلا وردوله تیار نیم دا دا حق پرست نخنه دا دا حق پرست نخنه دا, دا دا چه دی بالعالم تا ام غوکی دی اکه دمون دا علاکه مشر عالمی دین سه چه دا اکابر سرا پا صحبت کې ناس تکڑه مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ لی مولانا نصیر الدین غورغوش تیوی رحمت الله علی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علی حضره شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علی پشا منصور بابا جی رحمت الله علی د پنچیر شیخ القران صاحب رحمت الله علی دغی مجالس سو صحبتونو کے ناس تا او مونږ تشرم راهی جمدای مخ کې درسونه کوو حضره شیخ مولانا بهجمال صاحب چې پدی تکلیف سرا په بیمارې حالت کې دلته کې راشي او زمګه حوصله ابزای کوي زمنګه موږ بزرگ عالم دینه مولانا احمد جان سیبو پګر مې کده لری ناراضی دلته کې کله کله ناس تکي زمونګه حوصله ابزای کوي الله دې بهتري نه بدلي کی الله دې مال او اولاد او کورونو کې صحت کې برکتونو واچي لا توبینننه للناس په ضرور به ضرور به دین بیانوي خلکو ته ولا تکتمونه نو پټوي دلارا پنا بزوه ورا ظهورهم نو دی اوغور زولا دی وا دی لرا رسودا شاگانو نا چې دین نو بیانو لکه دین بیانوله کې هډه زیات هغه مجاهدې مشقت را دي او دا ولي وشترو بي سمنن قليلا غوره کا پدي باندي پیسي لګي پبي سم عايشتورون دربد يا چې دی اخلي يا چې دی دا کما ودخر سي لا تعصبن الذين غمان دي نکي لا تعتبن الذين غمان مكوي فاتسانو يفرحون على خوشالي کوي فاغس او چ دي اوکه چ را راتغو کو اغیتا یعنی حق پټ کو او په دې خوشاليم کوي او يهبونا او دي خو خي کوي ان يحمدو چې هديس تایو ني استای ني کار لم يفعلو چ دي کړي ندي نو لا تعتبن الذين غمان پته مکاوا مفاظ تن د کامیابی د عذابنا او د دی کار دا دی چې خوشالیې پهه سا کار کلي نه ې په خپلو مت خوبانې خوشحالیږي بعضې مپثرین دکر کوي چې څوک کار دنی نیکی کوی او پای کې مقصد دریا او تبي او غواړی ک دداخله ې نیو تاین کې هم په دیر کې داخل له چې خللو ک پانکېو ډیر زیات دنداره دی او ډیر زیات کار کوي او ډیر دررسونه او ډیر بونه که مقصد دای نو دیر غٹ نقصان کی حضر شیخ ڈاکچر مولانا تاک جمیل سیب پا گجراوالا کی اجتماعا دا ټول مشران راغلیو آجیس اوم راغلیو مولانا سیب چسنگا ستیج تا ادری دا بس بیغ سیارا پچکو چکو پچڑا شو او بیغ فرمایل چکم دی ستیج تا دیزی تا سو کدری گی و راتک چی گی دی دیتا نو اغا خلق سو پی را کی یعنی بیان کہ انکی سٹیج پر راتلون کی درس کہ انکی 100 فیصد پخ خطر کیو او او چکم اوریدوں کی راتلون کی یہ 100 فیصد پ پیدا کیو دیکھای کینہ بد دی طلب دی پدین اثر راغلی ویدہ کم کز بیان کی درس یا کله کی لدا وان تا خبر راغلا چرند خلق جماعت تاریخ کی دو نہ خلق ما تناستے جماعت تقریر توجہ سا خلق اوری اور خلق نبیا تفوس کی سنگا بیان خوښ شو کنا بیان سنگو نودیو تاریخي سره دغه ایسو عربيان اغه فواید بیانيه ولا تصبن نام تو گمان مکو پدي باندي تا کام یا بيد عذاب نا ولهم عذابن علیم او دیره دي دی عذاب در نا وللله ملک السماوات والارض او خاص الا لرا باد شید عثمانونو دزم دا اختیارات دزم کیدا الله یواذدا الله اختیارات دځمکه او داسمانونو دا ټول دا دا اختیارات د الله پورته اسمان کې می اختیار د الله نو په ځمکه اختیار د الله زکه د ځمکه د الله دا خوره د الله نو خوره د الله اختیار به د الله بل دهریت ناره را چې دا زمانه خوره او پدیبه دما اختیار چلیږي نه د الله خوره او د الله اختیار پدی کې نه چلیږي دا بل چا اختیار ولिल्لہی ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير الله 파رس باندې قدرت اله دي ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایښت د اسمانونو او د زمکو کې وختي لا په ليله نهار او په بدلېدو د ورځو د کې الله کله رازرا ولي نو کل شپه انقلابات الله را کل او رضو کل اشپا او پا دی که تا تی برد دی چه گوری غا فل تو جی گڑی آل ای دیتا ای منا دی تو کچھ نکر سکا امر پزول وستا امر اغا تان تیری گی او تا پا کس او نکا وقتلاف اللیل و النهار وبدل دو دشپی او درس کے دلائل دی دفاراد اقل نخاون دانو اکل من کم خلق دی چلوی محل جوړ کا لوی عهدہ وطمی لوشو لوی گریڈ او سکیل والا ملوشو دارنگی لوی جواب وطمی لوشو دا اقل من خلق دی خلق وی کن پلان کی دیر و خیار دی بچی ام پا وقا نوکاران کا او لون ام پا وقا نوکارانی کی او مستقبیر دا بچو بخی دا دیر اقل من دی پا وقی بچو تا کوٹا گیم جوڑی که دا دیر اقل من دی دي و این دا اقل قياماً وقعوداً ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا ذا د اقل من دو خلق اوصاف بیانيه الذين يذكرون الله ذاك سان دي چي ا ديا الله قياماً وقعوداً فناستو بولا قياماً وقعوداً او الله با اولا او په ناستا سړی مانځکې ولاره می عمبکه ناستی بازی مراد نماز دی یا قیام او وقعودا مراد دینه دوام دی هر وخت الله یاد ای وعلا جنوبهم فقلوا الخنوبانده ويتفكرون سوچ کوي تفکر کوي په پیدایش د اسمانونو او د زموږ کې زموږ کې ته ګوري اسمان ته ګوري د کائنات ته ګوري او ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك پاک عذاب النار عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایي یوشپ نبی علیہ الصلات والسلام عبادت کو پجڑاشو ډیر زیاتې او جړل ماري جتا سو ډیر جړ وځب اولې نه جړم حال د دې کین نش په دا آیتونه نازل شو ان فی خلق السماوات و الارض واختلاف الليل اللي و النهار لا آیات للالبا نو هلاکت دی هغه چاله راجداه تنه للیو بیان د الله په تخلیقاتو کې فکر نه کړئو اې د پر هلاکت دی پدې وجه لهون کائنات کې سوچ پکړ دی چې الہی اې عالم ه ګلزار تیرا یا الله دا ټول کائنات دا غو تایو ګلزار په الاکړې دی پدې وجه علما ذکر کئ اکابر صوفیا اهل معرفت او یو خل مودیدانو ته دا وصیت کئ تفکرو فی آیات الله ولا تفكروا في الله دا لا د قدرت په نوو کې غور فکر کاوه او دا الله په ذات کې غور مو کوي چې الله څوک دی څوک بچیستکه نشته دا څه چې نوم کوي ولا تفكروا في الله ځکه حضرت ابن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي تفکروا ساعتين من قيام ليله یو سات دا لا د قدرت په نوو کې سوچ کول لکه تصور کې دا الله د کائنات مه ترا واست د اسمانو نه داغرو نه دا کائنات دا وریزه د بارانون دا نظام دا ټولو پدی یو شبہ سوچ کول دا د غوندش په د عبادت نه غره ویخه او تفسیر ابن کثیرم نقل کړی دی تفسیر ابن کثیر کی راضی چې عمر بن عبد العزيز اللہ له هغه فرمایي چې د الله په د کائنات کې دا غور فکر کول دا افضل عبادت دی دا رنگی حسن بن عامر اغویو چې ما د ډیرو صحابو نه اوریدلی چې دا ایمان هغه رانا او د ایمان هغه نور هغه تفکر دي سوچ کول دي فکر کول ني ابو سليمان دارانی رحمت الله علیه وي چې دا کوروځه ما چې پکم یو یوسی زمان ازر پريوزی زوال گورم چې کم اشیاي چې پای کې ماده 파ره ده الله رب ال یو نعمت دي زکه پای کې هغه ماده عبرت سامانوي دغه تفسیر ابن کثیر ذکر کوي او د سفیان بن عوينه رحمۃ اللہ علیہ په والی سره چې الله پر کائنات کې غور فکر کوله دا سوچ کوله دا یو نور دی یو رانا دا بستاله کې داخلي کوم ځده خصوص کې کرا تو خودګاره یې نه کړ ته سوچ کې تسبیح را ولې حدی په تاسو بم لري یا نقد یا جیداده پیسې پکاردې وګور فکر کول د الله په توحید کې د الله په وحدانیت کې حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه ويو چې کم یو کس کثرت سره غور فکر کوي دا به الله سمج ورکړي او چې کم کس سمج ورک لې شو دل علم ورکړي شو او چې علم صحیح ورک لې شو نو به بیا عملم کوي نو عمل ولا کسبيو عبد الله ابن عمر رضی ته دا یو بزرگ هغه ورته په یو عابد زاهد باندې شو یو ځکه ناس تو یو طرف ته مغبره بل طرف ته خلکو دا ډیرانونه ادا کبال وغيرها دغن بلا ورذولو هغه تیرون کې بزرگ ورته وي چیرې کا ساتره ورو دنیا د وخزانې پر تیریخه اوه دا څنګه و یو د انسانانو خزانه ده چې ته قبرستان و او دا بل د مال او دولت خزانه ده کدا دا ګندګو په صورت کې ټول لر سره غورځېدلی دی ښا په دارنګي دا د واړه خزاني د عبرت لپاره کافي دي چې انسانان دي خزاني ترازي دا دنیا غمال او متاع او جیداد اګار زین خلخ وراکوناس کاکونې کې نو دي طرف ترازي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای چې زکلک لک لظ ود اسلام لپاره د خپل لب د اسلام لپاره د خار نه بار دسه عظما باندې جات او چه التا ورس ما نزالتا آواز کم این احلو کا وستاسو کم خلق دی چرتا لڑا نو بیا جواب زانتا کم چه کلو شین حالکن اللہ وچ ہو چه ارسو ددیزین حالا کی دن کی سوا دا ذات دالانا پده وجه تفکر کولو بشتخافی رحمت اللہ نے فرمائی کہ خلق د الله پازمت کی فکر کی گنا د الله لوی د الله قدرتونه د الله نعمتونه د الله طاقتونه د الله محبتونه په کې سوچ کړئ نو دارنگ دیو پا کی مبتلا نشی دا رنګ دی په ګناحو کې مبتلا نشي بلکې د ګنا نه او بد شي زکه الله را قل من د نو خذا ذکر کا الذين يذكرون الله اگاه سانچي ا د يل الله قياماً پالخونو او تفکرون سوچ کړئ په پیدا اي تاسو مانونو د زمکو کې او الله سره تعلق دي واي ربنا اې زمونږ ربا ما خلق تا هزا باطل نه دی پیدا کړی تا بیکارا سبحانك پاک دي تعالی فقنا عذاب النار او ساتي مونږه د عذاب دورنا ربنا اې زمونږ ربا ان خداجب الله م چېوي رنا رنا ر د منګ ان من تدخ النار یې نن غسوکه داخل تع داخلکو وورته نطه او ن ظال لرا له هڅوکم دا دي رنا ا اننا سمعنا یکنر مونگا اوریدا مونادیان یو आवाज كون کی आवाज کو د ایمان چې خلک ایمان غواړي پخپل ربا 파مننا مونږ په ایمان رااله مونادیان د منادین یو معنی من یاد قران چې مونږ د قران د आवाज اوریدو چې خلکو خلک د ایمان دعوت ورغی یا مونادیان نا مراد نبی رسول الله دی لکا حادیثو کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی حادیثو کی منیب وئیو یو ذلی زمکیت الالم نو دارنگی یو کس دی یو چوک دی بل چوک کیو لار دی چیگو وئیو ایوہ الناس اولو لا الہ الا اللہ تپلی ہو یو دی آواز خلقو لا اله الا الله اوه اے کامیاب بشه دا لگ یاد یو طرف تا بالطرف تا فمنم من یصبو او بازی خلق اغلق انزل کئیو او بازی ولی پا مخبو او سربان خوری ورچیو ما تا پوزو کوچی دا سوک دی ما تا ویلی شو دا محمد بن عبدالله دی او دا رنگی دی لگ خلکو خلقو تا دا د نبوت دا وکڑی دا او دا ورپسی چې کم کس روان دی دا دا تردی پدې کې یو جینې را نا لوټوار سره دا جوړي او نبی رسول الله ته ووبورای شي نبی اسلام لوی جوړما زه الله د دین د مهنت د فار را لګلې ما ربنا اننا سمعنا اے زمونږ ربا اننا سمعنا مونږ اوریدو موناديان आवाज کوونکي چې आवाज کو په طرف د ایمان ان امنو بربکم چې ایمان نړۍ په ربان رب په مننا نو بس مونږ من را وړه دمونګه را ف فیرلهنا به و کې مونږته ز به نه زمون دګونهو و کانا لر کې زمون نه موسیبتونه زمونګه او پاس کې مونږ سره دقانو ربنا د مونګه را د دووا چل مونږیه ه شوې کو سوچ کوي نو طب بیا آواز کوي ربنا ما غلط هذا باطل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا ربنا اننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا لرسلك ربنا ربنا سوغره د بګیګر شو پینګر د بګیګر شو ا چې مونږ د وای کی دی پر, پر د مونږ ربا کې دی کی اشاره ده چې په دعا کې الها کار ده په دعا کې عاجزی کار ده او په دعا کې الها دا سبب دی جواب د دعا دی دعا, دعا قبلی کیاله ائی چې پې کې چی مټ نه ائی بس ربنا ربنا اېذ منګربا اېذ منګربا په دې وجه قران کریم کې اکثره دعاګانې ربنا تقبل منا انک انت السمی العلیم د ابراهیم علی السلام دعاګانو کې ربنا وجعلنا, وجعلنا مسلمین لکا ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا افریع لینا صبرا دا مجاہدین دعا چکا میدان تزی ربنا افریع لینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین ربنا لا تواخذنا انسینا او اختوانا ربنا ولا تحمل علینا ربنا ربنا مترب تعلیم رکی ربنا ولا تحملنا ما لا توا قتلنا بے بعد از حد ربنا لا تضیق قلوبنا بعد از حد ایتنا لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب عبلی من لدن کا ذریتا طیبا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا بما انزلت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا انك من تدخل النار فقد اخذت ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِ ربنا فاغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا آمنا ربنا انزل علينا مائدا ربنا ازولمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ابتعب بيننا وبین قومنا بالحق ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالديا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آمنا فاغفر لنا رب زدني علما ربنا صرف عنا زعب جعنم ربنا وسيت كل شيء رحمة ربنا وادخلهم جنات ربنا اغفر لنا ولو الذين سبقونا بالإيمان ربنا عليك توکلنا و اليك انبنا و اليك المصویر ربنا لا تجعلنا فتنه للذین كفروا دا دعا غانی وایا ربنا اذا من غرب فغفر لنا بهنو کی منتا ذنوبنا زم گناہوںو قران مونته تعلیم را کی دعا غانی واळे پے کی خپل رب ته او الها کا ربنا اغفر لنا اې زمونږه ربا بخنه وکې مونږ ته د ګناہوںو زمونږه او لږ کې زمونږه مصیبتونو زمونږه وتوفنا وفات کې مونږه سردنې کانو ربنا اې زمونږه ربا واتنا اورا کې مونږ ته اوا چې وادې کړه تا په لو پیغمبرانو سره او مرځ واکې مونږ لره فرض د قیامت کې انک لا تخلفل میاد لیکن انت خلاف نکي روا دي دا د اقل مند نوخي ذکر کا دي رب سره تعلق دی ربنا ربنا دا ف الله رسول مين خلق دی فاستجاب لهم ربهم بس قبولوا اليكوا دي لا رب ددي جزنه دا يكم جزن نبربادوم عمل دا عمل كون کی ستا سنا من ذکرن او انثا کناری نه یو زنانا بعضكم من بعض بعض باز ستا سنا دا بعضو ندي والذین هاجروا بساکسانچ هجرت یوکه او استلی شود کو ون خپلونا او اوزو تکلیفونا وتورکلی شو په لار زماکہ وقاتلو جہاد یوکه او قتلوا او وجلی شو هجرت یوکه خلق د دا کورونو دالا کون وست زمہ پلار کی مصیبتونه برداشت کو قتال یوکه وجلی شو انعام بیسیا لَوْ كَفْرَنَّا عَنْهُمْ باز دا دا دا دا لا کفررن نه عنم صیاهم خامه بعض لرقم د دینه او موسیبتونه د دي او غامه داداخلیل ب کوم بانوته چې بهږ به لاندې دو داېروونه سو منندله دا بد ل طرف د والله عده اوس نه او د الله سره غه بدله لا یغوررن دو کدی نکی تا لرا دو کدی نکی تا لرا تقلب اللذین تقل اغا تقلب اللذین اغا اول دل تل رات لل دا کتانو کفرو چه کفر کڑی دے فی البلاد بحارونو کے لای غرن نکا داکا پیران بحارونو کی گردی را گردی او مال متاق ارس باو سره اگر یاد ساتا اہم او پديدو کنه شي چې دا وګوره پلان کیتا پلان کی زر غاډي دی پلان کی زر ټوډي دی پلان کی زر ډور دی د کوپارو سره بډیر ارسي او متا دا قليل دا فائددلګا متا یو تويخه متا او متا مخکې مونږ ودا حد کړو چې دا غو د سپاې را جاړن ته ويو متا دا فائددلګا ثم ماهم جهنم بیا د دې زه جهنم دی وَبِئْسَ الْمِهَارُ أَوْ دِرْبَدْ ذَه تیار شوی دي لَکِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْ لَکِنَ هغه سان چیرې او کډ خپل ربنا لَهُمْ جَنَّاتٌ دِلَدی بَغُونَ چې به یې ګل لاندې دونه داینه نه هورونا خالیدین پیادی او پې کې همیشې نُزُلًا مِنْ عِنْدِ الله مېل مستیا تر په د نه څو خوش قسمته خلک وې اورال الله به مستیا کې یو دا لا مې خالدین فیا همیشبای پایکه نزولم من عند الله ميل مستیار طرف دالانا نن چې دنیا کې لغون تا او حدی وعلکسی خلک یت پلان کې د پلان کې نوکار سره ما ډوړې خړلې وخه نن هم ډیر ځخ خلق ملایوي کنه ما د پلانکی کې وزیر او د چمچي سره ډوړې خړلې پدی فخر کړي زره پلان کې وزیر چمچي مېل مکړې و ما ها وَا سَرِيَ اَ قَطَا كِ تَقْوَى رَ عَلَ لَا نُزُلَمَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ طَابَ لَامِ الْمَقِي اللّٰه بَرِمِ الْمَقِي اللّٰه يَمُنُ نَصِفْكِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَار او اغه چې د الله سره وي غوردي خلل ابرار د ابرار د پاره غوردي ابرار چې د الله نه د الله حقوق ادا دا کوي د مخلوق حقوق دا کوي وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دا دا قران کریم هغه روشن خیالي دا ورته په هلي کتابو یره ذکر کولو وي بعضي هلي کتابو کې سم خلک هم شته چې دا لکه عبد الله ابن سلام او دا غملګری رضی الله عنهم وان من اهل الكتاب او یقینا بعضي دا اهل کتابونه لمن هامها اگساندي يومن بالله ديمان داري په الله وماونس الیلیکم او اغا جنازيل شيوي دي تاسوتا او اغا جنازيل شيوي دي دويتا خاشعين لل الله اجي ذيكون کی الله لرا لا یشترون بیاات الله ثمنن قلیلا او نالی پایتون د الله باندې دنیا اولائک لہم اجرہم دیکسانو د پار بدل ردی دا پنځ دربد دی او الله زری صاحب کوونکی دی یا ای الزینا آمنو ایه گسانو چیمانی روڑی پا اللہ پا رسالتا نو توحید و رسالت پا کی ذکر شو از بیرو سبر کوی و سوا بیرو ویناد سبر کوی و رابطو تیاری دا جہاد کوی از بیرو از بیرو علد دین پا دن با نکلت پاتی شے و تکالی پی ہی دا دن تکالی پو باندی سوا بیرو شیح علیہ رحمت اللہ لے مانا کئی و سوا بیرو میں مضبوط رہو کفار و مقابلی پر اکلک پاتی شی ورابطو تفسیر جلالین و علمانکی ورابطو اقیمو علی الجهاد پا جهاد کلک شی نو پا دی آیات کریمه کی یو صبر ذکر شو یو مصابر ذکر شو یو مرابط ذکر شو یو تقوی ذکر شو رسلور و خبر و عمر پا دی خیری آیات کی رسلور خبر و عمر ذکر شو یو دا صبر یو د مصابری یو د مورابطی یو را تقوا مورابطه دی ته وای پس سرحدات باندې ادری دل اصله تیار اساتل بعض علماء دکر کيه مورابطه دی ته موید پرد مزنا بل مست انتظار کول ماسپېل منځو شو او د ماځګر پور انتظار کړي کله ماځګر اذان کړي یزا الله تودری کما بعضی مورابطه هغه اسونه تاړل د میدان جهاد د پاره اگر اصون ساتل او داغی حفاظت کولا حدیث افاقی را دی یو رض ربات دنیا و ما فیحان غور دی خوا پی سڑی ده سرحد و پا حفاظت بانده لگیا دی دار دنیا و ما فیحان غور دی دارنگی و او سیاری د جیحاد کوئی تفسیر ابن کسیر پا دی رابی توو بانده اگر عبداللائی بن مبارک رحمت اللہ علی اشعار نکل کری چکمی ده میدان جیحاد نا پزیل بنی آیاز ترالی گلی وو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب و تقل اللہ یری جید اللہ نام لعلکم تفلیون لیده فاراچ شیطاس کامیاب نسور بقرہ کی ذکر شوی وو ایا کنا عبدو یا اللہ منخواست عبادت کوو ولا نعبد البقره مونږ د بقره عبادت نه کوو څنګه يهودو کولو ولا ال عمران مونږ د ال عمران عبادت نه کوو څنګه سايانو کولو لان عبادت غير الله ظلم ده ګټه بلچا عبادت داخو ظلم دي او لا نذلم والنساء او مونږ په نسائو په زنا نو باندې او نه کوو سورته ال دا ادریسو پدې کې څلور مسائل بیانې دو توحید او رسالت او jihad و انفاق او دا jihad د پارا اتحاد ضروری وو منظم کېدو ضروری وو د منظم کېدو د پارا اقوانین جوابیت ذکر کو سورۃ النساء سورۃ النساء دا مدنی سورۃ دی په نزول کې 29 نمبر دی نازل شوی روز توړه سورۃ په ترتیب د سوراتو کې سلوورم نمبر دی روز ته سوره ال عمران تعلق د مخ کی صورت سره په مخ کی صورت کې د یهودو خباستونه بیان شو نو د دې صورت کې اکه یهودو ته رټنه ور کی کی دا و کی و و یا کی صورت کې يهود او قباحتنا قباسات بيان شو اوس صورت کې يهود او تازيات زواجر بیان اي يا مکه کی صورت ختم کو پتاقوا سرا نو دا صورت شوروکي پتاقوا سرا يا مکه کی صورت فاتحه کې د درې وډالو بیان شي منعوم عليهم مذوبون عليهم او ضاللين نو بقره کې زیات خطاب د معذوبن علیہم سره او په کې زیات خطاب دوالین سره او نو, نو سوره النساء کې زیات خطاب دمنعوم علیہم سره کوي یا سوره البقره او آل عمران کې داتګ دې اسلام ذکر شو عقیده واسنګ سميږي عقیده او بتوحید ساتي پرېسالت با عقیده ساتي نو سوره بقره آل کې داتګ دې اسلام شو او سوره النساء کې کی ذکر د معاشری اصلاح بسنګ کې او اشاره وبکي چې ګوره اول دا کې د دا او د معاشری اصلاح دا راستودا یمخ کی صورت کې د تنظیم او قوانين ذکر شو نو سورت النساء کې د معاشری د اصلاح قوانین ذکر کیا یمخ کی صورت کې ذکر شو لا تاکلوا ریبا تاسو مال د سود مخوره نو په دې سورت کې ذکر کیا یمخ په باطل طریقې سره هر ਕਿਸ ماله نه خوي یا مخ کی صورت کې ذکر شې وی و قل ان کن تحبون الله فتتبعونی نو سوره النساء کې د پیغمبر د اتباع لپاره هغه شرایط بیانیا سوره دا صورت النساء امتیازات پدې صورت النساء کې زیات تر زور دا معاشره په اسلام باندې لګیدل دی د صورت کې دا ذکر کړي چې مشریبا دا د نارینه وو په لاس کې د صورت کې دا ذکر کړي د اتمارونو د حفاظت کوي په دې صورت کې د زنانو او د مہر بیان شوي دی په دې صورت کې د میراث مسائل بیان شوي په دې صورت کې دا هغه زنانو تذکيره شوي دا چې هغه په نکاح غستل حرام دي په دې صورت کې دا بیانم شوي چې کله پتا وخد به هوښه راغلی یا په حالت د نشکه یو فدغه ټینګ کې به منظر نن ذکېږي دا رنګه په دې صورت کې د سفر اغمونځ دا غي تذکيره شوي دا شو دې صورت کې دا معاشری قوانین بین الرعیتا اغم بیان شویلي په صورت سورته مومنانو ته زواجر ذکر شوی دي او د هر یو آیات کې د ان نار ان نار ذکر ورسره شوی دی حاصل د صورت النساء صورت النساء دا دری سېرا اوله يساعد آیت نمبر 57 پورې ده پدې کې شپږه احکامات د رعایا پمیاس کیچري بے بین اغه ذکر کایو بیا دیمه ایسه کې اته احکامات پمیا د کمرانانو او د رعایا کې اغه ذکر او په دریمه ایسه کې د اهلی کتابو منافقانو او مؤمنانو بیان کایو سوره النساء پدې کې اسماء الحسنا اغه درې بیان شې دي یا ایو اناسو ګور دا اولی سره دا قران شروع دا په دې کې ډوم بني سورۃ فاتحه او بیا دیمه پسی بقره دریم ال عمران او سلورمو سورۃ النساء بیا دریم سره کوم سورتن شروع کی دریم ایسا سورۃ الکهفنا دریم ایسا دا سورۃ الکهفنا شروع شوه دا نو صورت القحب اول صورت دے بیاو پس مریم دویم صورت دی نو تو احادریم صورت دے اور پس احج انبیاء سلورم صورت دی او چی پینزم صورت شروع کی یو صورت حج نو اغم شروع کی یا ایوانا ستقو ربکم دلتا نیسا کی وئی یا ایوانا ستقو ربکم دیکھیں لیک پر اخشتا دی سورت نیسا کی دا انسان هغه مبدا اول ذکر کړي یا ایه الناس تکو ربکم الذی خلقکم تاسو پیدا کړی یا حج کوي یا ایه الناس تکو ربکم ان زلزلۃ الساعه شیون ازیم البته ما ذکر کړي یا ایها الناس کی شارلا ود یو نفس نه پیدا ظلمونه مکه یا ایه الناس اخلقو اتقو ربکم او یریگے دخپل ربنا اللذی اللہ دے آغازات خلقکم جتاسوی پیدا کریے مین نبس ہوں و آہداد یو جنسنا و خلقم مناو پیدا کری دیداغینا زوجہا بیبیداغی و بس منہما او خوار کری دیداغینا رجالا کثیرا و نسا رجالا کثیرا قلله تتصا الونه بِهِ یریې دا الله نه غ تتصا بِهِ به تص الونهبي ک سوالونه د یبل نه بَابِ دغ په نومه ت الونه دا بابي مفاله ده شه کب د پ کې د یبل وتقول الا الذي تسائلون به ولارحام او یریږي دا الله اغازات نا تسائلونا کی تاسو د یوبل نسغواړی د غپنوما ولارحام او د رحیم دا چې لارحمه په نوم سره تاسو غواړی زګه په خوا زمانه کې چا وسغخته نو د الله د د الله په واسطه او دا په واسطه داسې مونږ کې تاسو خو دا اغزاد نو سوال کوي داغه په نوم باندې داغه نو یریږي یا دیمه معنا تساالون بهي والارحام اغزاد چې تاسو تسوالونه کوي تساالون په معنا د تسالون سره وي والارحام وتقو قطع الارحام تاسو ځان اوساته د ختم مولود خپل ولینا خپل ولې ګورې پرېنګې چرته واتقوا قد الارحام تاسو زانوساتې دا خپل ولې د ختمولونا نو خپل ولې ختمې نه کې احادیثو کې مرادي کسې له رحمي تاسو ختمنه کې مشکات شریف کې حدیث دی نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احبب اي حبته له په رزقي دا غواړي د کې برکت او رېځ کې paragraph یو او عمر کې برکت وي نو دا کس دې لرحمیکا ایمایخه دا خپل خويندو د تروریانو د ترونو د مامګانو دا خپل عزیز ولي غم خادي پاللو دا رنګي د دې یو بستا عمر کې برکتی یو بستاریز کې برکتي بل حدیث پاک راځي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چه نبی ری صلاة و سلام کل مدینه دا تشریف راڑو نظم حاضر شما نما دا نبی ری صلاة و سلام چکم ڈنبی کلمات مبارک ووری دو غوسم دماغو گونو کی دی عبداللہ ابن سلام سے بوئی ما دا نبی ری صلاة و سلام ندا کلمات ووری یا ایوہ الناس ابشو السلام واتعی متوام وصلو الارحام وصلو باللیل وناسو نیام تدخلو الجنة بسلام اے خلکو سلام کو پلاو سلامونخوار کہ خلکو باندې ډوډه خورا وایو چې لره احمی پاله د شپې موس کوي چې خلک اودیو جنت ته په سلامتیاسو داخل شي نو په دې حدیث کې موصل الارحام چې لره احمی بل حدیث پاک رازيد ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی الله عنها هغه یو خپل وینځه آزاده کا چ نبی رسول الله ل ذکر وکړو نبی رسول الله وتعوی لو اعطیتها لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک ایک دار خپل ما ماغان تو ور کړی و کنه زیات ثواب وو پک یعني عقبین زادادولو پې کې هډیل زیات ثواب دی وکتا یو خپل کسر ور کړی سي رحم یوم پکوا بل حدیث پاک رازی چې صدقۃ مسکین غریب تو ور کډا خو صدقہ او کتاخ کولو اخ پلوانو کې غریبانو تورکا نو تا تبا دي کې دوا کار ملو شیو بستا صدقو یو سل رحمه پکو پاللی پا شي په دې حدیث پاک کې رازي لا يدخل الجنه قاطعن چې کم یو کس لرحمي کې اٹکی دا جنته شي داخلي دی بل اغخل کو باندي دا الله رحمت نه نازليږي چې پکمو خلقو کې سل رحمه ختمون کې خلق موجوده چې مڑ خپل پکې چاروستي او دبس پوره هم کرا مالات ضرورت نشته ان الله كان عليكم رقيبا يكينا دي الله فتا سبان نکاه بانو ساتن کي وات اليتام اموالهم د 12 صحکامات بیانېږي دا اول حکم دي چې تاسو د یتیم د مال حفاظت کوئ جگړه جاهلیت په زمانه کې یتیمانانو یتیمانانوتا او دنانوتا بډیر زیات بد کتئ شو نو قرانی قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى ذکر کیا او اتو لی یتام اموالهم یتیم تخپل مال ورکه بلځه کې تاسو داخو پور پور دا خو یتیم خلا ماشومی یتیم هته آرې پورې یتیم دی چې سو پورې دی بالغ شې وینی نو یتیم ته داغه مال واپس کول نی پکارا دا اصل کې واات الیتاما دا په ادبار د ماکان سره دی په ماځکی یتي مو او دی ورکی یتیم نه نو دارنګ د خپل مال پوالکا ستار وړ دی ستار وړ دا ستار وړ دا استاد اغي سرپرستی کې کله دی خپل هدي بلوغ تورث یې دو خپل مال زیاد تمبارولي شي ورکو ورتا واات الیتاما اموالهم ورکې یتیمانانو ته د غېمالونه وَلَا خبيسه الْخَبِيصَ کویبه او ماغلی تاسو پلی مالهیت کو بې پهپات سره ولهته کولوواله هم او مغې دديمالونه سره د قلو معلوونه یک نندا د ګنالویا او د ی يتممال دا دويم حکم ذکر کئ ی د یتیمانو د نفسونو حفاظت مو ک و این خبتوم الله تخسیتو تاسو یریګی یا خبتما ا پمانه دا علمتم سرا ک تاسو علم یا ک تاسو یریګی الله تخسیتو فلیطاما او عدل به نکړی شه د یتیمانو سره تاسو خپلوان کي جنکي یتيمانان دي او تاسو یاريږي کير مونږ دي په نکاح باندې واغستې نو بیا خو دې سر مونږ انصاف نشو کولې دي مال چرتب مونږا انخرو نو الله فرمای فن کي هو ما ثواب لكم تاسو نکاح وکي د غیر یتیمانانو سره د دین علاوه زنانو سره تاسو نکاح وکي تاسو وغره مسنا د وکوي او سلاسه دري کوي او ربا کې کوي خدا فن کي هو دا بذا انخبتم دफार جزا شبیا یا دویم دا و انخبتم یو ول معنی دا خیال کوي که تاسو یریږي چې انصاب او عدل نشه کولې د یتیمانانو سره په وخت د نکاح کې نو بغیر د یتیمانانو نه فن کې ان انثا بغیر د یتیمان نشي د یتیمانانو اله او د نورو د انات ریکاو کې بیا یا دویم دا کچری تاسو د یتیمانانو د نارين د الکانو جنکو داغی دا مالونو نزان ساتے او یرکووی چرا که مونگ دی پا حسنا دا مونگ پر ای خاندان کی دا اعتمانان جینکی او دا دی دا مال خواسی مونگ استمالو نو دارنگی دا ظلم نه دا بچک دو طریقہ دا دا تاسو فن ہو ما تواب لکن من النسائی نکاو سراؤ کے یا که کل یرک دا عدم انصاب د اعتمانان جینکو د غیر و منکو فتا سودائی تر نکاو کې و این خبتم الله توقسیتو فلیتاما و این خبتم کتا سو یری گیو الله توقسیتو چې انصاب بو نکړی شه تیمانانو کې فن کیو نو تاسو نی کاو کې ما ثواب لکم فن کیو تاسو نی کاو کې ما ثواب لکم هغه تاسو لرا چې حلالي تاسو لرا من النسائی ده زنانونا مسنا و سلاس و رباو مسنا دوا و سلاس دری و رباو سلو رو بیان آرینو تا اللہ تبارک اختیار ورکڑی دی کت دوا زنانا پا نکابان علی او دارنگی کت دری علی او کت سلو رخلی او دا دیر دیر دیاد دی دی دی دی پواید شتا دا اسلام اجازت ورکڑی دی او په نرو دینوو کې عم دشته که کله په د خبره باې پابندیو لگولی شی چیرا دی کی دی شی دکا او لګول شي چې نارینه به یو نزیات دونونه نه کوی د دغې ډیر مپاس دي په ک ډی غټ نقصاتدي کېدي شي دته ذرانه بماري یا او هغې بیماری داې رخواون خدمت ته دا نسمږونه به او لګرانه او چې پابنددي چې دا به ښه کوي نه. بیا بڑی رضیات اگرانیو نو پا دی وجہ شریعت اجازت ورکڑی چې په معاشرہ کی با بی حیائی ختمی گی کلیو سڑیلی داغو اس کی گی انصاب کولی شي نو اگر دا شریعت اجازت ورکڑی سلور پوری بی بیانی او کولی شي او نبی علیہ صلات و السلام داغو گانی بی بیانیوی دا نبی علیہ صلات و السلام کسرت ازدیواج خدا غی وجسوا ورا د یورپو او د مغرب بعض مؤلفینو کتابونه لیکلی د نبی اسلام شان په کې لیکلی وغه د نبی رسلام ته حقای کوي کوي په اخر کې وی پیغمبر ډیر زیات خ پیغمبرو خو بس ډیر زیات شهوات او لوزو کې ډیر خزي کړی واخ په دغه کې د نبیر اسلام په شان کې اغوستاخې شروع کې بیا اوله مت هکې دا مسلماناتو انجکشن د ظهور لګی په طریقې طریقې سره د مسلمانانو پیغمبر دا اخلاق او دا کردار او دا چلو اغه چلو او بیا په اخر کې علي ده نبي عليه السلام په کې دا موضوع بی چیړي دا دو نبي بيانونه لیکلوي نو دا نه کې نبي عليه الصلاه ذات او صفات یو دا سرا پر رحمت او برکت او غنبي عليه السلام را لګل او تبلیغ د پاره دا, دا نبي عليه السلام سونه بيانوي بی د کور متعلق سونه مسائل دا امت رسولو رسول دا را غبي بی سرا الله پاک او رسول عائشه رضی الله تعالی عنها اغه روایت او درایت کی په فتاو کې چې تا کوم مرتبہ الله ور کړو دوه د بل چا نه و آی په اغه وخت دوه شاګردانو او 43 سال د نبی رسول الله د وفات نه وروسته سال اغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خلق تم مسائل بیان کړي دینی خلق ته ودل درس او تدریس کړي دی دانه نور ازواج متطهرات په دی